Kedves részvényesek, hügyeim és uraim!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 Filópália ezeknek a napoknak a botránya, úgyhogy e, muszáj foglalkoznunk vele. E, elhíresült egy, egy beszéd, konkrétan még összedön hangzott el ott, ahol a, a, az elhíresült gyurcsány beszéd is, és hát e, erről is van mit beszélnünk, mert nem kis botrányjal járt az utóbbi napokban. Ugye a közalkalmazotti köztisztviselői területen nagyon komoly leépítést tervezünk. 20-40 ezer embert érinthet ez a történet. lesz -e pénz a vékielégítésükre? Milyen plusz kiadást fog ez ebben az esztendőben nekünk jelenteni? És hogyan fogjuk ezeknek az embereknek az életét kezelni? Segítünk-e rajtuk, hogy el tudjanak helyezkedni? Egyáltalán felajánlunk-e nekik valami fajta menekülési útvonalat? Köszönöm. Ugyanez a kérdésem az energiárak ügyében is. Én évek óta próbálom mondani, hogy tegyük Akad, de akkor tegyünk mellé valamit, akkor tegyük mellé azt, hogy igenis támogatjuk a, a nyilázárok cseréjét, az energiatakarékosabb készülékek beszerzését, és sorolhatnám tovább, mert amikor a patkányt a sarokba szorítják, az is inkább elmenekül, ha tud. Akkor támad csak, hogyha nincs más kiút számára. Én nem akarom a lakosságot ilyen ronda hasonlatba összehozni, de csináljunk már egy kis lukat azon a falon, ahol azért ki tudnak slizzolni. Csinálom! A KDMP üdvözli, hogy Filó Pál, szocialista országgyűlési képviselő tegnap bocsánatot kért a Balaton összedi frakcióülésen elhangzott patkányos hasonlatáért. Úgy látjuk, ez mindenképpen egy pozitív folyamat kezdete lehet. Felszólítjuk Gyurcsány Ferencet, hogy vegyen példát Filló Páról, és maga is kövesse meg a nemzetet, olvasható a kereszténydemokrata néppárt közleményében. Mert ugye elhangzott ez a bocsánatkérés, ugye ezért kielentkezett? Konkrétan elhangzott ez a bocsánatkérés, és azért, hogy mondjam, hát ez úgy gondoljuk, hogy a minimum, de azért ezzel kapcsolatban a következőkben azért néhány, néhány szót még váltunk Filópállal. Bocsánatot kért Filópál, szocialista országgyűlési képviselő azoktól, akiket megbántott a párt májusi balatonőszödi frakcióülésén elhangzott patkányos hasonlátával. A politikus a távirati irodához eljutatott közleményében elismerte, hogy a hasonlat egy kicsit szerencsétlen volt, és elnézést kér ha ezzel bárkit megbántott. Korábban semmilyen Zsolt a kereszténydemokrata néppárt elnöke, bocsánat, kérést és magyarázatot követelt gyúcsány Ferenc miniszterelnöktől és Phillópáltól a balaton frakció ülésen elhangzottak miatt. Filló azt mondta a csapdahelyzetet helyzetet próbálta ezzel a szerencsétlen hasonlattal megfogalmazni. Én nem patkányoztam le az embereket, sincs rólan, hangsúlyozta a képviselő, megjegyezve, zárt ülésen vettek részt, így mindenki kicsit szabad fogalmazott. Filópál van itt velünk a vonalban, haló, haló! Háló, jó estét kívánok! Köszönöm jó estét kívánok! A hogy jutott eszébe ez a patkányos hasonlat? E, nézze, e, hát egyrészt, hogy mondjam el, hogy bozasztan föl vagyok háborodban, mert e, kiemeltek egy olyan beszédből, ahol az emberek érdekében szóltam, tehát, hogy segítsünk az embereknek. E, kiemeltek egy mondatot, ami tényleg szerencsétlen volt, hiszen nem ezt kellett volna mondanom, ezért elnézést is kértem. Kik, kik emeltek ki? Hát én úgy gondolom, hogy a politikai ellenfeleink természetesen, ugye fogás kerestek most rajtunk az önkormányzati választások előtt. Most mi egy bővebb idézetet játszottunk be, és kiderült, hogy szociális indítatásból patkányozott ön. Igen, Tehát kiderült köszönöm ebből. szépen, önök nagyon korrekt módon adták ezt. Sajnos az RTL televízióban ennek az ellenkezőjét tapasztaltam most néhány perccel ezelőtt, ahol azzal kezdték a, a híradóban a hírt, hogy jelen az embereket, amiről ők is tudják, hogy nem igaz. De, ez nem, de úgy gondolom, hogy ez a kereskedelmi médiumoknak az, az attitűdjéből fakad, tehát hogy ők, ők nem övő feltétlenül rossz hiszeműek higgy hanem egyszerűen ők a szenzációra mennek rá. Égen, ők hát nap, nagyon, Így van, remélem, hogy így van, de ettől függetlenül azért a az embert, hogy mondjam, hát lejáratja. Hát erre ilyen, ez a, ilyen ez a bulvár média, ezért fontos, hogy a közszereplők vigyázzanak a szájukra. Ebben viszont egyetértünk, én ugyanezt mondtam el egyébként a televízióban is, hogy természetesen nagyon oda kell figyelni, és hát még, még egy zárt sem fogalmazhat az ember szerencsétlen módon. Nekem tekem volt, mert egy olyan fél mondatot mondtam, ami, ami nem igazán volt egy szerencsés megfogalmazás, és úgy gondolom, hogy ezért elnézést is kértem ez, ez, ez ügyben mindenképpen elismerésem és követendőnek tartom az ön példáját ez ügyben. Ki is kövesse az ön példáját, már Arra tartunk. majd mindjárt átérünk, a, és a KDNP álláspontjára is. De szóval ebben a helyzetben, amikor tényleg forrók körülöttünk a levegő. Azért az MSZP nem szokott ennyire megbocsájtó lenni, hogyha az önök politikai ellenfeleiről van szó. Tehát akkor ezek a kiragadott idézetek, ezek hetekig, hónapokig forognak ugye a nyilvánosságnak a terepén. Például a kötelezés arra ciazol például. Például, de... De hát Orbán Viktornak a folyamatos összemosása a szélső jobb oldallal, a Kossuth térnek a leg, leg, leg, legfurcsább alakjai és a Fidesz politikája közötti egyenlőségjeltevés. Szóval, szóval ilyenkor azért, azért nem, nem, árt, nem árt egy kis óvatosságra, vagy nem tudom, egy kis empátiára törekedniük a pártoknak. Nem tudom, el fog ez indulni valaha az MSZP-ben, hogy kicsit uh, nagyobb perspektívából képesek látni a politikát? Nézze, én azt hiszem, hogy az MSP ben ez elindult ez a folyamat, és mi most tulajdonképpen olyan helyzetben vagyunk, amikor valóban szembe kell nézni nagyon nagy kihívásokkal, nagyon nehéz ügyekkel, és hát az én beszédem is arról szólt, hogy hogy tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik el kell küldeni a közférából, hogy Végre oldjuk már azt meg, hogy ne csak siránkozzunk arról, hogy emelkednek a gázárak, és egyre nagyobb terhet jelent ez a lakosságnak, hanem akkor teremtsük meg a másik oldalát, mert gázárakat nem tudjuk befolyásolni. De azt igen, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, és akar spórolni, és le akarja szigetelni a házát, vagy ki akarja cserélni a nyírázzárot, vagy egy korszerű fűtési rendszert akar csinálni, akkor ezt támogassa az állam. Ezekről szóltam, és ennek kapcsán ugye merült fel az, hogy az ember életében, mindenkinek az életében van olyan, amikor úgy érzi, hogy egy csapdahelyzetbe került, és ebben volt ez a szerencsétlen hasonlatom, ugye a, amit nem kellett volna mondanom, most már így utólag azt ez rögtön, ez rögtön. De hát azért annak örülök viszont, hogy legalább ennek kapcsán sokan megismerik azt, hogy mit is mondtam igazából, hát remélem, hogy, hogy eljutott az ember. Akkor sokan tudják, a... hogy ön, ön bizony így ebben a formában ezt a csomagot nem tartja jónak. Tehát ez derül ki ebből. Igen, én azt, azt mondtam el, amit meg is próbálok majd a, a parlamenti vitákban és a jövő évig költségvetésben is érvényesíteni, hogy igenis, oda kell figyelni az emberek mindennapos problémájára, és nem szabad hagyni, hogy kilátástalan helyzetbe kerüljenek. Nagyon-nagyon meg kell fontolni, hogy mit lépünk, hogy lépünk. Tehát akkor ő úgy, a... úgy gondolja, hogy a gyurcsáncsomag nem figyel oda rendesen erre, tehát úgy én gondolja, hogy mondtam. szociálisan nem eléggé érzékeny. <gül> nem, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy Miután itt nagy reformok előtt állunk, nagyon nagy reformok előtt állunk, az a része, ami eddig elfogadásra került a konvergencia programnak, az tulajdonképpen egy szűk része, ami hát azt lehet mondani, hogy szinte csak a negatív része, hiszen adóemelésekről, szigorításokról szól. Ez, ez, egy, ez egyébként egy érdekes találgatásba megy bele, de kezdjük az elején. Tehát azok a kompenzációs intézkedések, tehát ugye a sosem látott közalkalmazotti elbocsátás mellé valamilyen áthelyezési program, vagy átképzési program, vagy mondjuk a, a gázár emelkedése mellé, például a, a nyilázárok támogatása, stb. Ezek benne vannak ebbe a programban? Ez a kérdés egyik fele. Akkor a másik fele az rögtön az, hogy hát ugye a, a konvergencia tervből az derül ki, hogy 2010-ig folyamatos megszorításokra lesz szükség. Abba a... nem az derül ki, arrak, hogy nem nem az olvastak. én számomra ez derült ki. Akkor nem olvasztak figyelmesen. Én szeretném először elmondani, hogy hát azért szóltam a frakcióülésen, amikor még csak ezek a javaslatok, aminek egy részét már a parlamentben elfogadtuk, még csak terv szintjén voltak, hogy az én hozzászólásom arról szólt, hogy én akkor tudom ezt támogatni, hogyha mellette valóban az embereknek egy, adunk egy lehetőséget, hogy aki saját helyzetén segíteni akar vagy tud, annak, annak nagyobb módja, nagyobb esélye legyen, hogy kijöjjön a nehéz helyzetből. Világos, hogy ez csak egy terv? Ez már beépült? A... Én nagyon remélem, hogy be fogjuk tudni építeni. Hát ugye ez most a költség, jövő évi költségvetésben van csak erre mód, mert ebben az évben már a költségvetést visszamenőleg nem lehet módosítani. Én remélem, hát hogy a jövő évi költségvetésben a frakció támogatni fogja ezeket a javaslatokat, amiket én elmondtam. De hát van olyan, ami már megvalósul, hiszen ha azt nézzük, hogy például a minisztériumokban, a közférában tervezett létszámlejétítések hogyan fognak lezajlani, ott lehet látni, hogy erre külön stábok állnak fel, akik segítik a újra elhelyezkedésben az embereket, felkészítik őket, tanfolyamokon fogják továbbképezni, átképezni őket mindenben segítik, tehát nem hagyják magukra azokat, akiktől esetleg majd el kell búcsúzni, tehát nem úgy fog működni a rendszer, hogy ki zavarják az embereket az utcára, és akkor oldják meg a saját problémájukat. Én ezt is borzasztó fontosnak tartom, vagy azt is, hogy, hogy egy súlyos beteg esetében a kórházi vagy orvosi költségek azok ne lépjenek át egy elviselhetőségi szintet, tehát ezek az emberek kapják meg a támogatást, és ebben is én úgy érzem, Kis Péter miniszter úron keresztül is, hiszen elég szoros kapcsolatban vagyunk a bizottsági munkában is, meg a, a parlamenti munkában is. Én garanciát látok arra, hogy ezek meg fognak valósulni. Na még egy kérdés a végére. Tehát egy nagyon rossz hasonlattal, de leért, hogy csapdahelyzetben vagyunk. Két kérdésem van, hogy kerültünk ebbe a csapdahelyzetbe, és pontosan akkor hogyan is értelmezzük ezt a konvergencia tervet, mert van egy olyan értelmezés, én hajlok e felé, hogy ez azért kerül bevezetésre, mert nincsen más út, nincsen más lehetőség. Egész egyszerűen, ha akarnánk, se nagyon kapnánk már hitelt. Tehát én valahogy így tudom lefordítani ezt a helyzetet, és ezt, mintha kimaradna a kormányzati retorikából. Ezzel egyetértünk, nincs más lehetőség. Egyetlen lehetőségünk van, ha azt akarjuk, hogy egy normális Magyarország jöjjön létre, hogy végigmegyünk ezen az úton, amiben most az első másfél év vagy két év az bizony nehézségeket hoz, de megnyitja az utat a tekintetbe, hogy aztán utána az Európai Uniós támogatásokhoz hozzáférve egy soha nem látott fejlődés is meginduljon az országban. Tehát túl azon, hogy csökkentjük az állami bürokráciát és az arra kiadott pénzeket, Emellett egy nagyon dinamikus fejlődés lesz az országban, ami egyébként az előző négy évben is volt, mert soha ennyi autópálya nem épült. És folytathatnám a sort, ha körülnézünk, hogy nézzük meg a lakóparkokat, vagy az új gépkocsi állományt, és sorolhatnám, soroltam tovább. Most mégis, ki... De most mégis, de most mégis valami érpatkányok patkányok vagyunk, és a sarokba szorultunk. Tehát hogy kerültünk ebbe a, ebbe a, a helyzetbe? Patkányok. Jó, most nem a patkányok, jó, hagyjuk a, hagyjuk a patkányozást. Igen, hagyjuk, Tehát a, a, lényeg az, a, lényeg az, a lényeg az, hogy sarokban vagyunk, belettünk szorítva a sarokba. Hogy Így kerültünk on. a sarokba? Hogy... Úgy kerültünk a sarokba, hogy az elmúlt 16 évben a politika folyamatosan azzal hülyítette az embereket, és sajnos az ellenzéki pártok egy része a mai napig ezt az utat járja, hogy itt van egy mindenható politika, aki majd megvéd bennünket a világban lezajló eseményektől, majd megoldja, hogy itt ingyen lehessen, vagy filéreké gázhoz jutni, megold minden problémát, mert ez az állam dolga nem igaz. Tehát ez a csődszerű állapot, vagy ez a gazdasági, hogy mondjam, ez a gazdasági kényszerhelyzet, hogy már nem tehetünk semmi más, mint megszorítások, tömkelegét ráereszteni a társadalomra úgy, hogy, hogy egy kis lyukat kelljen keresni, ahol ki lehet menekülni. Ez azért van, mert a politika az hitegeti az embereket jó ideje, vagy pedig azért, mert az előző négy évben az MSZP felelőtlenül gazdálkodott? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő benne van. De én azért a felelőtlen gazdálkodásról hagyd mondjak el annyit, hogy, hogy itt nagyon régen várt intézkedéseket hoztunk meg. Hát most meri valaki ma Magyarországon azt mondani, hogy a nyugdíjasoknak nincs szüksége a 13. havi nyugdíjra? Vagy meri valaki azt mondani, hogy nem volt ingrokolt a közférában az az 50%-os béremelés, amit végrehajtottunk? Meri bárki azt mondani, hogy az a, az a közel 20%-os életszínvonal növekedés, ami átlagban ugye az országban az elmúlt négy évben végbe ment, hogy, hogy arra nem volt szükség. Hát senki nem meri ezt állítani. Hát az a, baj, az a baj, hogy úgy, úgy állítják be a, a dolgot, mint hogyha ez a két választásunk lenne. Tehát az, hogy most már az elviselhető életkörülmények közelébe kerültek mondjuk a pedagógusok, meg a nyugdíjasok. Ez, ez, ez az, ami a csőd szélére volna az országot. Hon, de nincs az ország a csőd szélén. Hát az, de az, én, az imént én. még egy olyan érzékletes képpel élt, hogy az emberek azok belettek szorítva a sarokba, direkt nem mondom, hogy kik, hogy az emberek, mint patkányok, belettek van. szorítva a sarokba, és egy kis lyukat kéne nekik hagyni, hogy kimenekülhessenek innen. Tehát egy ilyen képpel élt ön, és azt mondja, hogy nem vagyunk a csőd szélén. Tehát itt van valami ellentmondás. Nincsen ellentmondás. Hát azért a csődszéli helyzet, meg a jelenlegi magyarországi helyzet azért között óriási különbség van. Hát most nem arról van szó, hogy, hogy egyik napról a másikra itt összedől a világ, és, és éhező emberek tömkelegei lesznek az utcán. Nem erről van szó. Szóval arról van szó, hogy elértünk egy bizonyos színvonalat. Jó lenne a következő évben tovább nőne az élet többet tudnánk fogyasztani, jobban tudnánk élni. De most ezt nem tehetjük meg azért, mert ha ezt tennénk meg, akkor fölélnénk a saját jövőnket, és nem lenne meg az a forrás a költségvetésben, amit saját részként hozzá kell tenni ahhoz, hogy az Európai Uniótól, sokkal, de sokkal több pénzhez, fejlesztési összeghez hozzá tudjunk jutni. Két, két felvetés még így a végére. Egyrészt a KDNP az azt vetette fel, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek példát kéne vennie őről, és ahogyan ön bocsánatot kért, úgy Gyurcsánynak is bo illene bocsánatot kérni a kijelentései miatt, meg a hazugságai miatt, meg, a, meg az elmulasztott intézkedések miatt. Szóval mind a miatt, amiről beszámolt ő ebben az összedi beszédben. Ön hogy gondolja, Ö, azután, hogy bocsánatot kér Gondolom hogy, gondolom, hogy van vélemény erről. Hogy ne lenne van véleményem természetesen. Nekem az a véleményem, hogy a miniszterelnök úr elő vagy utóbb ezt a lépést meg fogja tenni. Csak Meg, meg fogja tenni. tenni. Bo bocsánat, mire fogja vár? Fogja mire tenni. vár? Hát talán vár? arra, hogy ne ez a helyzet ne úgy alakuljon ki, <coughs> hogy az ellenzéki pártok naponta háromszor felszólítják a bocsánat kérésre. É, gondolom, ennyi, ennyi, hogy, bocsásson hogy meg, csak, csak mert, mert az összödi beszédnek az egyik legfontosabb gyurcsányféle tanulsága voltam, és szerintem mindenképp fordulat az MSZP életében, az az, hogy mi végre ne az Orbán-Viktorra reagáljunk, hanem egy önálló független politikát csináljunk. Amióta ez a beszéd elhangzott, azóta gyakorlatilag úgy érzem, hogy az MSZP folyamatosan az Orbán Viktor vélt politikai stratégiájára reagál. Tehát most például Gyursaj Ferenc ön szerint azért nem kér elnézést, mert hogy de Orbán Viktorra reagáljon. Ugyanott tartanak gyakorlatilag, mint amitől meg akartak szabadulni a mélyesztéleti. Néze ne várja tőlem, hogy én a miniszterelnök úr helyet döntsek. Uh -huh. Ezt én nem tehetem meg. Természetesen én örülnék annak, hogyha a miniszterelnök úr úgy döntene, hogy megteszi ezt a lépést, de ez az ő egyéni döntése, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól meg tudja fontolni, hogy ezt mikor fogja, vagy hogy fogja bejelenteni. Ugyanakkor Csak viszont át... hozzá kell fűznöm, hogy, hogy itt van egy szemléleti kérdés is, hiszen itt arról is szó van, hogy, hogy talán ő az egyetlen politikus Magyarországon, aki, aki felelős beosztásban, tehát nagyon magas beosztásban szembe mert nézni a valósággal, és nem azt az utat választotta, hogy tovább hát, hogy úgy mondjam, félrevezesse a lakosságot. De hanem. ő nem a lakosság, Bocsá... bocsásson meg, ezt annyiszor hallom újra meg újra, és újra meg újra rá kell hívnom a figyelmét a beszélgető társaimnak, hogy ő nem a lakosságnak hallotta ezt be, hanem a frakciónak. Ez kiszivárgó. Hát, ne. lakossá... Ez nem így van, mert azért a miniszterelnök úr, amikor megalakult a kormány, és ha végighallgatták a, a miniszterelnöki expozét az alakuló ülésen, akkor ugyanezeket mondta, lehet, hogy nem ilyen durván megfogalmazva, de azt, hogy, hogy változtatni kell, hogy új utat kell járni. Az és, az azt, és, azt és azt elmondta, hogy egy 14 fős árnyék kormányt hozott létre Petrétei József és, és, és Veres János és még sokak, hát annyira nem sokak részvételével. Hát, de és az árnyék, kormány? hát a kormány tagjai. Hát igen, a kormány tagjai csak, csak, nem, igen. csak, nem, csak, nem, csak nem, nem vett részt ebben a tanácsban a kormány valamennyi tagja, hanem bizonyos tagjai a kormánynak részt vettek ebben, és hogy ő rájuk bízta a, a jövő politikájának, aki dolgoz, míg a jelenben pedig a, hát hogy mondjam, a meggyesiféle eladósító politikát folytatta. Tehát erről beszámolt például a parlamentben, mert erre nem, erre nem emlékszem pontosan. Tehát sok minden elhangzott azért az összödi beszédben, ami a parlamentben nem hangzott el. Természetesen én ezt nem vitatom, de hát úgy gondolom, hogy a, a végeredményt tekintve annak különösebben nagy jelentősége, hogy most ezt 14 ember, vagy 12, vagy 8 hozta, vagy készítette elő a döntéseket. Az olyan szempontból nincs, hogy utána úgyis be kellett nyújtani ezeket a parlamentnek, és meg kellett szavazni a parlamenti törvénység. Igen, csak én úgy tudom, hogy egy demokráciában ezek a minisztériumon belül zajlanak, és nem pedig, nem pedig a, a hát igen, az asztal de... alatt. Ha Ézze. jól tudom. Ne, itt szó nincs asztal alatti dolgokról. Itt arról van szó, hogy volt egy olyan helyzet, amikor nagyon gyorsan kellett cselekedni. Nem ez a normális állapot természetesen, az a normális állapot, hogyha szépen lasszan. Az folyaga... másfél-két év volt, már, már bocsánat, csak mert hogy. Körülbelül annyira tehető egy gyorsány kormányzásának időszaka? Hát az igen, előző csak kormányban. azért azt hozzá kell főzni, hogy, hogy ő, ő, amikor átvette ugye, a miniszterelnöki feladatokat, akkor ő egy kész helyzetet örökölt. Már hát, előtte a, a Megyesi Péter helyzetet. tanácsadója volt. Volt, Megyesi Péter tanácsadója, igen valóban akkor volt. Ő nem ismertem ismerte még a tényeket tanácsadóként? Hát én azt hiszem, hogy sajnos ez is a politikai rendszernek egy nagy hibája, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül szerintem egy nagyon szűk kör ismerte csak A, a politikai a... rendszer hibája is nem a, a megyesi, illetve a gyurcsány kormány döntéshozatai mechanizmusainak az előző, a hibája? Hát, hát, hát az a előző időszaknak is hát most nem Orbán kormánytól örökölte ezt a mechanizmust nem, a gyurcsány nem. kormány, vagy a megyesi kormány? Nem, ez a az rendszerváltás óta ez az egész mechanizmus így működik, így működött Az utolsó utáni kérdés. Ö, meg tudja most már érteni, vagy együtt tud -e érezni Kövérlászlóval, ahogyan ő érezhette magát azután, hogy, a, hogy ezt a köteles ö, ha, ö, hasonlatot használta, tehát ő is használt egy ilyen nyelvi képet egy nagyon nem szerencséset, majdnem olyan volt, mint patkányozott volna, vagy kicsit olyan volt, és, és ezután nagyon meg lett hurcolva. Már pedig ő nem akartam akasztani, abban, azért gondolom egyetértünk, hogy nem akart ő felakasztani senkit, csak egy ilyen szerencsétlen képet alkalmazott pont olyat, mint ön. Együtt tud most, most érezni most én, én együtt tudom bár hozzá kell fűznöm, hogy nekem soha nem volt olyan magas beosztásom a Magyar Szocialista Pártban, mint kövér Lászlónak a Fideszben. És az embernek a rossz képes beszéde használata az beosztás függő? Tehát bizonyos beosztásokban... Tehát egy parlamenti képviselő az használhat rossz képes beszédet, de mondjuk egy titkosszolgálati miniszter az már ne, az már figyeljen oda. Nem, én azt mondom, mindenkinek oda kell figyelni ebbe az én esetem is tanulság, de hát azért azt gondolom, hogy Ön is tudja, meg mindenki tudja, hogy, hogy azért egy pártnak egy szűk vezetése, vagy, vagy az első néhány ember között lévőknek a szava, az azért fokozottabb figyelmet igényel, vagy fokozottabban odafigyel rá a sajtó, mint hogyha mondjuk egy a több száz parlamenti képviselő közül megszólalt, tehát azért nem ugyanaz, ez fajsúlyában a dolog. Tehát hát ettől függetlenül át tudom érezni az ő helyzetét is. Én is nagyon kellemetlen helyzetbe érzem magam, mert jót akartam, és ilyen balúl el. Hát ezt a figyelmet most sikerült elérni el, legalábbis ami a Demokrácia RT műsorát illeti. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánom. Viszont hallásra! Fideses listán indul Zsinka László. Míg a miép főpolgármester jelöltje a felszínen harcos különállást mutat a Fidesztől, addig fű alatt szépen megegyezett velük. A 16. kerületben Fideszes listáról fog mandátumhoz jutni. Az önálló fővárosi indulás csak színjáték. Tavasszal Budapesten a Jobbikkal együtt kaptak 2,9%-ot, most egyedül indulva még nyilvánvalóbb, hogy nem érik el a küszöböt. Na gratulálunk a Fidesznek, gratulálunk, tehát hogy ahányszor csak elmondják, hogy ők, ami éppen soha semmit, semmi szín alatt, ők nem, ők semmilyen módon előadták a TV vitában. Láttad a tévévitát? Nem. A TV vitában Zsinka fölháborodottan vágta Demski képébe, hogy ő független, mármint a, már a, a, a, tehát hogy így valami olyasmire utalt. Uh, utalta Demszki, hogy a miép és a jobbik támogatásával induló uh, induló ja, Tarlós Tarló, István. Gondolsz, Tarlós, Tarlós Tarlós az István, ezt a... Tarlós István, és erre Zsinka valami végtelenül fölháborodott, hogy szó sincsen róla, hogy a miép bármilyen formában a fidesz is, és hogy ez felháborító. És most lám, lám csak Zsinka a 16. kerületben Fideszes listán van. Én azt nem értem, Szerepel hogy minek... a Fideszes listán. Úgyhogy nem értem, tehát hogy soha többé nem szeretném azt hallani, hogy a Fidesz az megtartja a háromlépés táborságot a miéptől. Ja, jó. Figyelj, ez, ez roppant így, egyszerű, arom, egy Egyrészt arom, nem arom, kéne arom, belemenni abba a csapdába, e, hogy, hogy itt bármilyen módon magyarázkodnia kéne ennek a két pártnak. Ha ők úgy érzik, hogy együtt komolyabb sikert érnek el, és a programjuk több eleme egyezik, nincs ebben semmi baj, főleg, nem a regionális e, helyi, helyi választásokon. Csak nem kéne ilyenkor azt mondani, hogy hát mi soha semmilyen nélkül ez Ez az egyik. Nem kéne, tehát, hogy mondjam, a másik amikor... fele pedig, hogy mondja ezt a Fidesz, csak akkor soha az életben még egy ilyet ne lássunk meg, hogy, mert azt látom, hogy. Tényleg, de a Fidesz nem szüksége van minden szavazatra? Ráadásul tettem, az egésznek hollyg... semmi logikája te nincs, te, ha... lévén a Fidesz úgyis felül fogja nyerni magát ezeken a vála... ezen a választáson, úgy ahogy van. Tehát zsinkával, zsinkanél... Nélkül... A... Azért, mert a zsinka ott <coughs> van azon a listán, attól többen fognak arra a listára szavazni? A maximum kevesebb, de tök mindegy, mert úgyse olvassák el nagyon, és akkor behúzza rá. Hát ne, én nem az inka majd... jelölése fog bármilyen százalékot hozni, hanem a kosutért történései, a balatonőszödi beszéd. Hát tudjuk, hogy az önkormányzati választások tétjét nagymértékben ez fogja befolyásolni. Mintom, hogy... Én ezt nem is értem. És, és ezek hmm. után viszont a Fidesz ne háborodjon föl, amikor a, amikor a Balip sajtó, meg amikor az, az SDS, meg amikor az MSP különböző szóvivői azzal vádolják, hogy, hogy a szélső jobban brakizik, és akkor fel van háborodva a Fidesz. Hát íme, itt van az élő példa. Hát akkor miről beszélünk? Itt van a szélső jobb a Fidesz listán. Jó, hát ez tényleg döbbenetes. Az a döbbenetes, hogy beszélünk itt már nem tudom mióta az őszintességről, hogy miért nem lehet őszintén játszani, miért nem lehet elmondani, hogy mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos ügyekben egyet tudunk érteni. egy hogy van egy választási szövetségünk, annyi. Kész. Sőt, <gül> még engem. akár meg is, meg is védheti a Fidesz. Mi épet elmondhatja, hogy, hogy szerinte nem szélsőségesek, akármi, persze nehéz ebből kijönni, de még az is sokkal tisztább. Hát, <gül> jó, hát, jó, persze, de az még az is sokkal tisztább helyzet, mint eh, egyszerűen azt mondani, hogy soha semmilyen körülmények semmilyen között. Úgy látszik a magyar politikában a soha semmilyen körülmények között, az azt jelenti, hogy holnap, ha még nem ma este. Simán. Az azt jelenti, hogy egy jó ideje tervezzük, és most bevezetjük. <gül> A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Nemzetközi Pszichiátriai Társasághoz fordul, azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg Gyurány Ferenc elme állapotát. Egyre több szakmabeli véleménye szerint az illető személy viselkedése annyira előtt a normálistól, hogy szükséges és sürgős feladat a mentális analízis. A Jobbik fontosnak tartja ezúttal leszögezni, hogy a probléma felvetését és megoldását kényes jellege ellenére nem politikai tréfának tartja, hanem halálosan komoly nemzeti érdeknek. Arra kérjük gyorsány Ferencet, hogy vesse alá magát a szükséges vizsgálatoknak. Az Országgyűlési választások kapcsán ellene induló jogi eljárásokat is egészen más megvilágításba helyezheti az orvosi szakvélemény. Nem mindegy, hogy valaki börtönbe vagy elmegyógyintézetbe kerül. No már most. A jobbik úgy tűnik, hogy felismerte a média politizálásnak az eszköztárát. Ime itt van. Ilyen módon kell kommunikálni. Hát így lehet a bulvársajtóba bekerülni. Orvos csoportot kell hívni, és ilyen fehér, fehér ilyen ruhás orvosok mellé kell állni, és azt kell mondani, hogy megérkezett a pszichiáter Svédországból, ő a szaktekintély, ő az, aki eldönti, hogy a miniszterelnök elmerodjan, te vagy sem. Hú, de hát ez már volt, hát ne ügyeskedj, hát egyrészt volt a vér, meg volt a Poppernek is egy komoly politikai karrierje, amikor a pszichológusi végzettségénél, szaktudásánál fogva lépett be a politika porondjára, és mondta el, hogy az Orbán, tudom én, narcisztikus és hogy dúcsei hajlamai vannak, stb. <gül> egyébként szerintem igaza volt, de mindegy. <gül> szerint... abszolút megvannak. Az Orbánnak abszolút egy hajlamai vannak, nekem tehát, ha semmi tartunk. Semmi közöm a pszichológiához az érdeklődésen kívül, de szerintem, ahogy Orbánnak a Cezaromániája biztos biztos, a személyiség személyiségzavara és mániákus hazudozóságára is raknék egy kis pénzt. De simán, ez simán egyéb... egyébként. Tehát ez jó, hát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát az, amikor a, a hazugság magyarázásának az ötödik percében már, már hazudik. Jó napot kívánok, hazudta Gyurcsány Ferenc, nem? Hello, hazudott, kérdezett, és már abban is Igen, hazudott. Igen, az. Az. és hazudott egyet. Tehát, hogy így, hát, de nem, hát ez, ez, ez vele tényleg így van. De, de ahogy Orbánnal kapcsolatban szerintem teljesen indokolt volt egyébként ez, amit a... Végigvehetjük ilyen pszichológiai... Mondjuk Antalt vegyük ki kegyeleti okokba, és vegyük <höhem> Antalon kívül az összes miniszterelnököt ilyen pszichológiai szempontból. Horn... Hát ő nem tudom, hát a hornaz, jó szerintem a Horn, hornak nem volt gyenge a pszichéje, tehát Hornak nem a pszichéjével volt a baj. Tehát Horn, az a... Találjunk egy pszichológiához közel álló szakterületet, amiben lehetne rajta segíteni. Ahol lehetne rajta segíteni, hornyulán? Igen. Nem tudom, hát szerintem, hát hagyj hát, nem már, hagyj ne kelljen, Nos, van egy nagyon jó ötlet, okay. van olyan intézlet, ahol van olyan ahol lehetne segíteni, de nem megyek bele ebbe az utcába, kedves kollégom. Most, hogy így az ORTT-t próbálod rá nem, én ellenállok a kísértésnek. És játsz, ha már az tartunk, akkor hát az ORTT, amelyképpen a Hír akarja megszüntetni, nem mit szólsz? Az országos rádió és televízió testület tegnapi ülésén felvetődött, hogy a Hírtévé a Magyar Televízió szabadságtéri székházánál a múlt hétfőn és kedden történtekről beszámoló anyagaival a demonstrációk törvényes kereteiről megfeledkezve forradalmi, háborús helyzetként állalta a történéseket. A testület álláspontja szerint ez felveti annak valószínűségét, hogy a Hírtv ilyen módon megsértette a sokoldalú, kiegyensúlyozott, tényszerű és tárdílagos tájékoztatás követelményét, és elmulasztotta a magyar köztársaság alkotmányos rendjének tiszteletben tartását. Ez utóbbi Javaslatot az MDF által delegált tag Weber János tette, és az ORTT-ből kiszivárgott információk szerint, ha a testület megállapítja a jogsértést, akkor az a csatorna megszüntetését vonhatja maga után. Hát tényleg gratulálunk először is az MDF-es képviselőnek. Hát itt volt annyi fantasztikus tévéműsor, amivel végülis nem voltak olyan komoly gondok. Itt lementek vv k meg bd k meg gb meg meg minden. Az összes elképesztő média mocsók, az sikerült sugározni a tévétből, <gül> és a, a hír tévé, aki egyedüliként, elsőként, és a helyszínen az első frontvonalból tájékoztatott a MTV székház ügyében. Hozzátéve, egy... hogy oda küldött egy idiótát a mikrofonnal a kezében. Ezt kicsit és, és meglehetősen sem pontatlanul ez ügyben. De nem csak, hogy pontatlanul, és... hanem, hanem, hanem, hanem botrányosan tudósított. Én, de ez teljesen így van egyébként. De mi az, hogy megszüntetik? Mi az, hogy betiltják a hírtévét? tévét? Tehát, hogy van egyébként? A sajtószabadság A hír egy... anyagát vette át mindenki A BBC, a CNN, az, az, MTV, az MTV Az RTL klub és ezek, én egyébként szerintem ítél az ORTT az ügyben, hogy a közvetítésben, a, a bűntes, pártatlan bűntes. tájékoztatásban sérelemért hát, sérelem, minket. el. Hát volt okay. sérelem, hát, valami olyasmit mondott a Csávó, hogy sikerült elfoglalnunk a televíziót, vagy bejutottunk a televízióba, vagy valami ilyesmit mondott. A, igen, most Lásznak egyébként ezúton gratulálok ehhez a bénasághoz. De nem csak, hogy bénaság, hát valami bűntes, gyalázat, bűntes, hát valami gyalázat, bűntes, hát, hogy áll már hozzá ehhez. Tehát, hogy, mit gondol ez az ember, de tényleg a tudósításról, vagy egyáltalán erről a sajtóműfajról? De annyira tudósító. Büntessék meg. Persze ha itt meg, be teljesen oké. Okay. De, de ha itt be, be kell tiltani tévét, akkor Bezírt azért hírszak. nézzünk már körbe, és aztán kezdjünk válogatni egyébként. Hát de ez hihetetlen, hogyha belegondolsz. Hát hogyha emögött nincsen politikai szándék. Jó, ez döbbenetes egyébként. A kisebbi kormánypárt elnöke szerint Gyurcsány Ferencnek ki kell tartania, és az SDS ebben támogatja a miniszterelnököt. Kunce Gábor Debrecenben példákat is hozott arra, miért volt szerinte jól előkészített a Gyurcsány beszéd utáni tiltakozás. Szerinte a beszéd a szembenézésről szól az eddigi politikai gyakorlattal. Gyurcsány Ferenc élete legjobb beszédét mondta, s ebbe bukhat bele. Ezért nem mondom én el, életem legjobb beszédét mondta Kunce Gábor, aki kérdésre válaszolva hozzátette, pártja addig marad a kormányban, amíg van esély az ország modernizálására, a működésképtelen rendszerek megreformálására. A továbbiakban arról szólt, nem igaz, amit Orbán Viktor mond, hogy az önkormányzati választás egyben népszavazás lenne. Az önkormányzati választás a helyi ügyekről szól, ugyanakkor lehet üzenni azoknak, akik felforgatták az országot tette hozzá. Kunce Gábor szerint a miniszterelnök zárt körben mondott beszéde elleni tiltakozás nem spontán, hanem elő volt készítve. Utalt arra, Orbán Viktor már egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy érzi a puskaporszagot a levegőben. Egy kézből vezényelt, egy célért folyó demonstráció zajlik az országban, mondta Kunce Gábor, aki, mint hozzátetten, nem gondolta volna, hogy a rendszerváltás után 16 évvel Árpád-sávos lobogok alatt szónokol Posgai Imre és Szűrös Mátyás, akiket turulvitézek hallgatnak, akiknek tegezében erjesztett kanca van. Kunce Gábor ugyan nem elégedett azzal, ami a politikában történik, de, mint mondta, ami az utcán történik, az elfogadhatatlan a demokráciában. Várjunk csak, hát azért sok mindenről volt itt szót, azért Kunce felvetett egyet, más ezekre reagáljunk külön-külön. Tehát ez volt Gyurcsány élete beszéde, amit összedön tartott. Hát a... Ebben a kurva országban még ilyen jó beszédet nem mondott senki? Így van, nem? Nagy böszmeség volt ez a beszéd, de elkurta el. el a beszédet, mert hogy életeleg legjobb beszédét mondta. Jó, én nem tudom, hogy ez az SZDSZ. <gül> <gül> <akar>? Hogy erre <gül> lehet azt mondani, hogy élet a Az a beszéd, ahol ez az ember. Ott a Magyarország miniszterelnöke. Megosztja, megosztja. Megosztja a saját pártjával. saját pártjával, megosztja. Hogy bevallja. mi történt az elmúlt időszakban. Mi nem történt. <gül> <gül> <gül> <gül)> Igen. És aztán elmondja, hogy gyerekek, tudjátok, mi történt? Semmi. Igen. Megpróbáltuk újra, amire büszkék lehetünk, és ez élete beszéde. Viszont eladósítottuk az országot. Igen. Ha azt mondom, hogy remélem, hogy soha. Ha ebben az országban senki nem mondja el az élete beszédét, mert ha vala, valakinek az élete beszéde az arra vonatkozik, hogy bevallja, hogy másfél két éven keresztül semmit nem csinált, csak eladósította az országot, Ami, amire egyedül büszke az, az, hogy a szarból visszahozta a kormányzást, hát akkor én többi élete beszédét nem akarok senkitől se hallani, mert abba ez az ország bele fog rokkanni. Még két ilyen élete beszéde bárkinek, akkor vége, akkor itt lehúzunk a rendőrséget. Szerintem kurcegából sem mondja el. Ne, ne, ne, ne, ne. Ideig még nem mondta el, de ne, ne, ne, ne. szerintem ne, ne, ne, ne. maradjon be. De nehogy ma. Na várjá, Aztán utalt itt valamire, amir amiről ez szintén érdemes beszélni. Hát az, hogy ez, először is kezdjük avval, hogy a kosútry <tört> tüntetés az egy egykézből vezérelt tüntetés, amit Orbán Viktor mióta érzel. Előtt... nem mondja, ezt nem mondja, egykészből vezérelt, egy célért folyó demonstráció. Ott mondja előtte, hogy Orbán Viktor már fél éve, eh, amikor megérezte a lő, puska azóta egykészből vezérli ezt a dolgot. Egy Orbán Viktor hívó Igen. szavára érkeztek Igen. az ember. A... De, akkor... de milyen csatornán hívta őket, mert én azt az email nem kaptam meg. Persze lehet, hogy nekem az ilyen e-maileket nem küldik el, de hogy... Milyen csatornán? Tehát, hogy ez valamelyik létezik, egy olyan tévé létezik, a Turul tévé, ahol Orbán Viktor meghívta ezeket az embereket a Kosút csak nálam nem jön az illakásomban. Vagy hogy vezérli ezt Orbán Viktor egykézből? Tehát én nem értem, hogy Kunce ez valami paranója? Tehát, hogy gondolja ezt? Tehát, hogy ezek az emberek spontán nem jelenhettek meg a Kosút téren, ezt egykézből vezérlik? Hát ez az ősz... Tudom, ez már az őszinteség korszaka, tehát itt ez az őszinte szembenézés, tehát kenjünk mindent Orbán Viktorra, tehát akkor kezdjük a löporral. Hát ugye tudjuk azt, hogy ez egy ismét, egy, mint a filópálé ez is egy is nagyon szerencsétlen hasonlat volt, egy szólásmondásra, ö, szólásmondásra épít, Micsoda? ami arról szól, hogy az öreg lói, az öreg csataló is érzi még a lőporszagot, ba, tehát vannak fiatal fideszes feltörekvő politikusok, de azért én Orbán, mint öreg csataló se ö, Aha, maradok de, hogy, ki a ja, igen, úgy értelmezi, hogy ez háborús retorika volt. Na igen, és, ez, és ennek, ennek az egy Egyébként mondom, szerencsétlen hasonlatból vezetjük le azt, hogy a kosutéri eh, meglehetősen kétes összetételi társaság az Orbán Viktor kézi vezérlésével működik. Na jó, de hogyha a háborús folyamat... hatika, ha a háborús retorikáról beszélünk, akkor nézzük már meg a Demski plakátokat, aki azt írja, hogy nem engedjük térdre kényszeríteni a, fő, a, a fővárost. Meg fogjuk védeni a fővárost. Nem hagyjuk elesni a fővárost. Meg ilyenek. Tehát tényleg, ténylegesen azt, tehát azt állítja Demszky, tehát a választási kampányában azzal ér Veldemszky, hogy ezt a várost, ezt ostrom alatt tartják, de mi megvédjük. Tehát mi vagyunk a város védői, és a támadók azt gondolom az ellenzék. Gondolom, hogy hát miért szavazok Demszkire, gondolom, mert nem akarom tarlóst. Tehát Tarlós az, aki ostromolja a várost, ugye hát, ebben az értelemben. Tehát ez úgy értelmezhető, hogy Tarlós áll a futballhuligánok mögött, akik a tévét megosztják. Mert egyébként hála Istennek régen visszavertek. Volt Persze. egy opció. Egy nem, nem engedjük legyőzni a várost. Konkrétan, tehát ha a háborús retorikáról van szó, akkor nem szóval az SZDSZ a saját házatáján nézen körül. Tehát, hogy ha, ha már lőporszagról beszélünk. Meg hát, ha már az őszinteségről <gül> beszélünk. Az Na, új korszakról. A, a, ami viszont, amire viszont Kunce jó érzéken rátapintott, az pozsgai és szűrös vátyás a beszéleknek a társaságában, az tényleg röhelyes. Tehát az röhelyes. Tehát, hogy ezek az emberek, akik reggeltől estik, de az év 365 napján keresztül telepofával kommunistáznak, és aztán megtapsolják megtapsolják pozsgait és szűröst, akik évtizedeken keresztül szolgáltak a rendszerben, rendkívül magas pozíciókban. Mit, Posgai, az, Posgai az államminiszter volt. Hát államminiszter volt a rendszerben. Hát én emlékszem, a német kormányban volt államminiszter, emlékszem, hmm. konkrétan. Hát miről beszélünk? Vagy Szűrös Mátyás? Hát ők, na hát, hogyha tényleg vannak feketeöves kommunisták, akkor ők azok. Tehát, de ebben az országban már nincsen semminek se semmi értelme. Tehát, hogy így, így, tehát a, Jó. Én egyébként én egyébként sem ebben a műsorban, sem az ezt megelőző műsorban, meg soha semmelyik műsorban nem kommunistáztam, mert úgy gondolom, hogy ezen a baromságon, hogy ki, ki volt kommunista, vagy ki nem volt kommunista, ezen túl kéne lépni. Tehát Senkinek én kéne az... kezdeni politizálni. És érdemi dolgokkal kéne beszélni a jelen aktualitásaival. Elég baj van ezeknek az embereknek a politikájával, vagy azzal a politikával, amit képviselnek, legyen szó, akár posgairól, akár szűrösről, akár mekkora senkik is, akár a jelenlegi kormányban, vagy akár a jelenlegi parlamenti jellezékben regnál. Álló volt kommunistákról, vagy volt kommunista vezetőkről, mert van az ellenzékben is, meg, az, meg a kormánypárti pacsorokban is van jó pár, aki kommunista volt, de éppen elég van baj van a mostani politikájukkal ahhoz, hogy ne kelljen nekem előásni, hogy mik voltak ők, vagy kik voltak ők. De hogy pont az a, azok a lemezesek, akiknek reggeltől estig be nem áll a szájuk, csak és kizárólag kommunistáznak, lépten nyomon, nagyon néha zsidóznak, és olyankor adják a kommunistázást, de azért a kettő az gyakran összefonódik. Na most. Ezek az emberek megtapsolják Pusgait és Szűrös Mátyást, ez innentől kezdve menjenek már haza. de komolyan? Mit képzelnek? De tényleg, tehát legalább, legalább önmaguk, önmaguk körein belül, vagy a saját gondolati logikájukon belül, belül legyenek már koherensek. Na, no, hát akkor nézzük, hogy én hogyan látom, hogy mi történt. Hát Magyarország megérte az egyik legnagyobb legitimációs válságát. A miniszterelnök bevallott három olyan tényt, ami önmagában ami kérdéseket vet fel arra, hogy mi hogyan képzelünk el egy demokratikus országot. És hogyan nem. Az, hogy erről egy mi társadalmi vita és társadalmi tiltakozás legyen, az konkrét az első nap meg is bukott, amikor néhány felhevült fradi szurkoló ment az MTV szép. amikor elkezdték legitimálni az Árpádságól zászlókat, mert hogy az árpátságól zászlók, azok most, azok most jöttek ki a gettóból. Meg másnap a blahán, meg harmadik. Igen, amikor erőszakos és hungarista jeleget kezdett tölteni ez a demonstráció. Majd ezeket egyébként egészen sikeresen leverték, ma már nincsenek ilyen akciók és azóta e, semmilyen társadalmi nyomás, valójában ezeket az, ezeket az érdemi kérdéseket, hogy mit gondolunk a demokráciáról, mit gondolunk arról, hogy lehet-e négy évig nem csinálni semmit, lehet-e másfél évig hazudni, valamit lehet-e az országot eladósítani, vagy nem, én nem mondom, hogy mindenkinek legyen az a véleménye, mint az enyém, csak vitassuk meg ezt a dolgot. Azóta ez a vita teljes embereket, és onnantól kezdve az MSP az erre a két-három napi akcióra alapulva a Fideszt folyamatosan tolja be ezek, ezek mögé a mö Mögé, a Fidesz pedig jó látványosan nem csinál semmit, és hogyha a Fidesz nem jön rá arra, hogy melókó miklósokkal, illetve ebben a társasággal csak politikai gettóba zárja magát, akkor a, jobb, a magyar jobboldal óriási szakító prób előtte. Jó, de, de, de azért amikor Orbán Viktor és, és a... a, a Schmidt pál arról konzultálnak, hogy akkor érdemes kimenni a Kossuth térre és elmondani egy beszédet, akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy politikán menjél csak. Tehát Orbán Viktor nem számol ennek a lehetőségével. Tehát azért Orbán Viktor a maga részéről nem kéne, hogy részt vegyen ebben, vagy a Fidesz. Nem kéne a Fidesz alelnöke nem kéne, hogy részt legyen ezekben a folyamatokban, nem kéne, részt vegyen. Ő részt vesz. Ő a maga részéről részt vesz. Szerintem ez nem politikai ér, vagy nem kéne, politikai ütőkártya legyen az MSP-nek a kezében, de ne legyen már arról szó, hogy Orbán Viktort betolják ebbe a szeregbe, szerepbe, hogy Orbán Viktor. Tehát hogy mondjam, Orbán Viktor. itt pál, aki magánemberként ment el. kívül a Fidesz, milyen módon De mi az, hogy magánemberként? De mi az, hogy magán. Mi az, hogy magánemberként Amikor csurka tényleg. a ami munkásságának a részeként leírta hogy a romlásnak genetikai okai is vannak, és a, utána arra hivatkoztak, hogy ez az ő írói munkásságának a része. Ez az ember egy parlamenti képviselő volt. Egy parlamenti képviselő, mint írói gondolkodik, de mint politikus máshogy. Ilyen a, nincs Most erre. a Fidesz politikájáról beszélünk. Uh, a Fidesz, mint szövetség, bármilyen e, f, e, formában hivatosan részt vett a Kossuth-téren? De mit jelent az, hogy a Fidesz, mint szövetség részt Na, vette? Nem. A, volt, a magánemberek, akik magánemberként részt vettek, most, most arról beszélünk, hogy egy politikai párt hogyan reagál az eseményekre. Most innentől ez a Fidesz. Azonosítani a koszútérjekkel az politikai csúsztatás. De nincs is mit vált... hát a is 16 félék. Persze, hát, ezért mondom, pontosan erről beszéltem. Már anarchistákkal is találkoztam ott kint. Úgyhogy, hát, úgy, hát, hát, hát, hát, úgy, hogyha én jobboldali politikus lennék, akkor fognám magamat és azonosítanám, ha más le fordított lenne a helyzet, az anarchistákkal, ha nem tudom, a regnáló kormánypárti párt. Persze, lehet ilyen csúsztatásokat csinálni. Amikor azt mondod, hogy beletolják Orbán Viktor, nem azt mondom, Orbán Viktornak egy szavába kell őrkerült volna kellett volna mondani, hogy palikám, hagyjuk ezt, inkább gonfocizzunk, palikám, inkább hallgassunk meg egy jó jó lemesz, egy dvorzsákot mondjuk, és ne menjünk ki a Kossuth -térre. És Akkor most nem mosnák össze. Tehát most ez, ez ilyen dolog, tehát Orbán Viktor beletolják ebbe. Tehát nem, nem, tehát nem beletolják Orbán Viktor, azt mondta, hogy palikám, Kossuth tér. Ennyi Orbán Viktornak egy szabába került volna, hogy most ne legyen ebbe a helyzetbe. Nem? A nem gondolod? Nézze... Tehát Orbán, Viktor, Orbán Viktor nem kényszerítik bele ebbe a helyzetbe. Orbán Viktor azt mondta, az hogy Azáltal, hogy a Smitpál e, kiment ezáltal a Fide... ez Na. egy Fidesz rendezvény. Ki mondta, hogy Fidesz rendezvény? Egy erős az össze, ö, összefüggés a Fidesz nem és át, a... Ami, nem hát amit Kunczán mondott, az konkrétan röjjás, hogy kézi vezérlés, hát hogy egy kézből vezérel, Orbán Viktor vezérli ezt a folyamatot, hogy ott a kosúttére. Nevetséges, de Orbán Váriál, várjál, de Orbán Viktornak egy szavába került volna és akkor nem ment volna ki, és akkor úgy most nem. ez az egész nem lenne. Tehát ne beszéljünk arról, hogy Orbán, Orbán Viktor János, akkor úgy állított be, hogy hát ő az a naív, ez a, hát ő, ő, ő ebben de a politikában, ez a járatlan, meg különben sem, ő, ő ezt nem tudta, hát így magánemberként, palikám, húgassa szívedre. Nem. Palikám, ahogy érzed, csak de, ha, tényleg úgy érzed, menj ki palikám, vegyél részt a demonstrációban, én meg majd megvédem a Fideszt, Ha ezért fogják támadni, de hát ezért nem fogják támadni, nem. hát azért ők se csinálnak. Nem. Én arról beszélek, hogy ha egy nagyon fontos társadalmi vita, hova tűnik el? Engem nem érdekel Orbán Viktor, és azt csinál Schmidt Pál is, amit akar magánemberként, pártaként, de az teljesen mindegy. Egyszerűen az MSP és az SDS azt az egy lapot tudta elővenni, hogy mivel az első-két nap eseményei között ilyen vandál események voltak, ezért folyamatosan mindent, ami egyébként ezeket a kérdéseket ilyen társadalmi tiltakozás formájában vetné fel, azonosítja ezeket. De tudod, miért a fidesz, meg a, amiatt, mert hogy távol marad, és a, a saját maga nézetét egy nagy, nagy tömegrendezvényen nem jeleníti meg különböző okoknál fogva, azáltal nem marad más a kosutéren e, Ja, és ráadásul a függetlenek, meg a civilek teljesen elmaradtak ezekből a tiltakozásokból, vagy nem kellő számba e, vettek részt. E, így ezek az emberek maradtak, ők tematizálják ma a Kossuth teret. így ennek az egész társadalmi vitának vége van. Te tudod, Igen, de tudod, Anélk, miért vagdalkozik mi, így az MSZP? Mert beszorultak a sarokba, és tudod, hogy hogy szorultak be a sarokba? Hogy a patkányok szoktak, úgy, sorul, úgy szorultak be a sarokba. Sarokba vannak, és keresik a lukat. Még csütörtökön az Országos Választási Bizottsághoz fordul a Fidesz az MSZP újságokban és rádiókban megjelent hirdetései miatt, melyekben azt állítja, hogy Orbán Viktor és pártja támogatja a szélsőségeseket az utcai zavargásokban, jelentette be a legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezető helyettese. Áder János elmondta, azt kérik az OVB-től, hogy tiltsák el Gyúcsány Ferencet és az msp tettől a tevékenységtől. A politikus szerint az MSZP hazugság hazugságkampányával kimeríti a rágalmazás bűncselekményét. A Fidesz reméli, hogy az OVB még csütörtöki ülésén foglalkozik beadványukkal. Elképesztő, hogy ezeket a szervezeteket, amik egyébként a demokráciát szolgál, szolgálnák, tehát ezeket a ezeket a közszer, közszerveket, ezek a politikusok, ezek a saját kampány céljaikra használják, és ilyen beadványokkal bombázzák, hogy akkor most ettől tiltsák el, mert hogy ez, hazugság, ez a hazugság kampány, ez már rágalmazás, és akkor ő most itt följelenti, meg ott. Tehát, hogy, hogy ezeket ilyen konkrét politikai, politikai játszmák eszközévé silányítják a politikusok. Ez nagyon régen zajlik egyébként. Mm -hmm. és Abszolút. Beértünk mint a, a posztmodern korábban a politikának, ezt mint mondani. Az, a szavak teljesen jelentés, tartalom, felelősség, vagy bármi nélkül röpködnek a levegőbe. Bárki bárkit bármilyen rágalmazásért beperelhetne ezek után, mert mindenki össze-vissza beszéli azt az első dolgot, ami az eszébe jut, és amiből politikai tőkét tud kovácsolni. Azt írja az SMS író, hogy mi az, hogy fradisták kikéri magának, miért kell általánosítani, igaz, igaz, igaz, itt többféle sz Pestiek. A jelek szerint mind az MSZP-nél, mind a Fidesznél a megyei listák jelentik a vígaszágat a politika perifériájára sodródott pártmunkásoknak a visszatéréshez, írta nemrég a HVG és valóban. Országos botrányt kiváltós, emiatt kegyvesztetté vált politikusok bukantak fel újra. Cuslág János és Bagó Zoltán bács megyében állt rajtvonalhoz. Bagó Zoltán nevét tavasszal ismerhette meg a közvélemény, amikor a tavaszi országgyűlési választások kampányában az MDF bejelentette, Hangfelvételekkel tudja igazolni, hogy a Fidesz politikusa fenyegetéssel és ígéretekkel akarta rábírni Romsics Imre MDF támogatással induló jelöltet a visszalépésre. Sziertó Péter a Fidesz szóvivője ezt követően közleményben tudatta, hogy Bagó a nyilvánosságra került beszélgetésben tanúsított magatartásával méltatlanná vált arra, hogy a Fidesz és a KDNP közös jelöltjeként induljon a Bács Kiskun megyei hetes számú egyéni választókerületben, ezért azonnali hatáljal visszaléptetik a képviselőjelöltségtől, és a Fidesz országos elnöksége indítványozta azt is, hogy a jelöltet zárják ki a pártból is. Odmán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke Bagó Zoltán ügyében még levelet is küldött Dávid Ibaiának, a Magyar Demokrata Fórum elnökének, amelyben elnézést kért a zsarolásért. Ugyancsak Bács a megyei listán próbál visszatérni a szocialisták kegyvesztetje, Cúsl János, akinek az előző parlamenti ciklusban végzett tevékenységéről csak a legotrombá poén cím alatt emlékszik meg a HVG. A fiatal Üstökös lág az előző ciklus legfiatalabb parlamenti képviselőjeként 2004. október 12-én a Terrorháza Múzeum előtt tartott virággal az újnyilasok ellen elnevezésű rendezvény során egyik társának arra a megjegyzésére, hogy milyen hideg lehetett annak idején szegény embereknek, nevetgélve azt felelte, azoknak már nem volt hideg. A jelenet, amelyet időt kacagással zárt az ifjú Titán, a Hír TV bekapcsolt kamerája előtt zajlott, szinte azonnal nyilvánosságot kapott. A pártársai körében is heves felháborodást keltő megjegyzés miatt, az egyébként történész végzettségű férf néhány nap múlva lemondott a parlamenti mandátumáról. Szuság ennek ellenére lapunknak nemrég úgy nyilatkozott, valójában sosem volt számkivetetje a szocialista pártnak. Miért is lett volna? Nem is volt hideg. Na, azok már nem fáztak, ugye? Itt van a magyar politikai elit, ahonnan nem lehet kibukni. Ahol megvesztegethetsz, fenyegethetsz, zsidózhatsz a holokausztból a terrorháza előtt egy holokauszt megemlékezésen csinálhatsz viccet. Bármit megtehetsz, és nem tudsz kibukni, mert visszahoznak. Sőt, utána büszkén elmondod, hogy soha nem is voltam igazán számkivetett, hiszen csak viccelődtem a holokauszttal. No, hát ha arról beszélünk, hogy miért van szükség a felelősségvállalásra, ahhoz, hogy itt új korszak kezdődjön ez, hogy ezt nem csak kimondani, nem csak beszélni kell, hanem ezt a felelősséget el kell vállalni, tehát mondjuk a miniszterelnöknek ilyen módon magára kéne venni, az pontosan azért van erre szükség, mert ha nem, akkor ugyanezt történik, 3-4 évig maradunk a parkolópályán, aztán, mintha mi se történt volna, jövünk vissza a megyében. Na, ehhez csak gratulálni tudok, ezáltal a magyar politikai életbe bebizonyította, hogy Képtelen a felelősségvállalása, semmit nem lehet tőlük komolyan venni. Vesztegetni, fenyegetni, vádaskodni, zsidózni, vagy a holokausztból viccet csinálni, bármiféle következmény nélkül lehet. A magyar politikai garnitúrának nincsen felelőssége, nem lehet felelősségre vonni. Nincsenek következmények. Bogó és suslág visszatérése a végső illúzióinkat is szertefoszlatja afelől, hogy a magyar politikai garnitúrának bármiféle felelőssége tetteinek bármiféle következménye lenne.